квадратну милю, бо в ній не було нічого, крім кількох рядів книжок на нефарбованих білих соснових полицях, ковдри з клаптиків матерії, розбитого мармурового столу, волосяної канапи без волоса та двох чи трьох стільців. Та ще була картина, намальована кольоровими олівцями, букетик Садових братків. Я роззирнувся, шукаючи портрет Ендрю Джексона і висячу корзинку із соснових шишок, але їх не було. Я поговорив за залією Едер і дещо хочу розповісти вам. Дитя Старого Півдня, вона була дбайливо викохана у парникових умовах. Її знання були неширокі, але по-своєму глибокій і напрочуд оригінальні. Вона виховувалася удома, і її уявлення про світ ґрунтувалися на умовиводах та інтуїції. З таких людей складається нечисленна, але коштовна й унікальна порода есеїстів. Доки вона говорила, я старався змахнути з рук, хоч його й не було. Порох від шкіряних корінців Лемба, чосера, хезліта, марка Аврелія, Монтеня та Худа. Яка вона була чудова, ця Азалія Едер, яка цінна знахідка. В наші дні усі знають так багато, надто багато про справжнє життя. Я одразу зрозумів, що Азалія Едер дуже бідна. У неї є будинок. «І є у що одягнутися, але більше, видно, нічого немає», – подумав я. Отож, розриваючись між своїми обов'язками перед журналом та відданістю поетам і есеїстам, котрі б'ються проти генерала Томаса у долині Камберленд, я слухав її голос, який звучав наче клавікорди, і розумів, що не зможу заговорити про контракт у присутності дев'ятьох муз і трьох грацій, не так-то просто звести розмову до двох центів. Доведеться приїхати ще раз, коли я настроюсь на комерційний лад. І все-таки я сказав їй про мету свого приїзду, і ділову розмову було призначено на третю годину наступного дня. «Ваше місто», – мовив я, збираючись уже йти – у такі хвилини завжди кажуть банальні фрази, певне дуже тихе, спокійне, сказати б «сімейне місто», де рідко трапляється щось незвичайне. Воно підтримує із Заходом і півднем інтенсивну торгівлю залізними виробами, і його млини пропускають щодня понад дві тисячі барелей зерна. Азалія Едер здавалося про щось замислилась. «Я ніколи не думала про нього з цього погляду», – сказала вона з якоюсь властивою їй напруженою відвертістю. «Хіба пригоди не трапляються саме в тихих, спокійних місцях? Мені здається, що при сотворінні світу, якби хтось уже у перший понеділок висунувся з вікна, то почув би, як падають грудки землі з Божої лопати, якою він громадив». Оці вічні гори. А до чого звелося найгучніше починання світової історії? Я кажу про вавилонську башту. До двох-трьох сторінок на есперанто у північноамериканському огляді. А вже ж, безглуздо відповів я, людська природа скрізь однакова, але у деяких містах якось більше розмаїтості. більше драматизму, руху і романтики. м, -м, -м, -м то так здається», – зауважила Азалія Едер. «Я багато разів подорожувала до окола світу на золотому повітряному кораблі, крилами якого були книги та мрії. Я бачила під час однієї з таких уявних мандрівок як турецький султан власноручно задушив Матулською одну із своїх жінок за те, що вона відкрила обличчя на людях. Я бачила, як один чоловік у Нешвілі подер на клапці квитки в театр, бо його жінка збиралася піти туди, закривши обличчя шаром рисової пудри. У китайському кварталі Сан-Франциско я бачила, як дівчину-рабиню Сінг повільно занурювали в киплячу мигдалеву олію, дюйм за дюймом, змушуючи присягнутися, що вона більш ніколи не зустрінеться зі своїм коханим американцем. Вона здалася, коли кипляча олія сягнула на три дюйми вище колін. Я бачила, як недавно на вечірці... Від Кітті Морган одвернулися сім її найкращих шкільних подруг, бо вона вийшла заміж за маляра. Кипляча олія доходила їй до самого серця. Але поглянули б ви, з якою чарівною усмішкою вона йшла від столу до столу. Отак це нудне місто! Тут тільки червоні цегляні будинки!» які розтягнулися на кілька миль, тільки бруд, крамниці і склади деревини. Хтось обережно постукав з чорного ходу. Азалія Едер чимно вибачилась і пішла дізнатися, хто це. Повернулася за три хвилини, її очі блищали, на щоках проступив легенький рум'янець. Здавалося, вона помолодшала на десять років. «Ви повинні випити у мене чашечку чаю з тістечками», – сказала вона. Потім узяла маленький металевий дзвоник і подзвонила. Зайшла дівчинка-негритянка років дванадцяти боса, не дуже охайна, засунувши в рот великого пальця і грізно вирішила на мене очі. Азалія Едер дістала з маленького потертого гаманця паперового долара, Долара з відірваним правим верхнім ріжком, роздертого посередині і склеєного смужкою тоненького блакитного паперу. Без сумніву, це була одна з тих купюр, що я дав розбійнику негру. Збігай, Імпі, до крамнички містера Бекера на розі, — сказала Азалія Едер, даючи дівчинці долара. — Візьми чверть фунта чаю, того, що він завжди мені присилає. «І на десять цинців тістечок!» Мерщій. «У нас саме вийшов увесь чай», – пояснила вона мені. Імпі вийшла через задні двері. Не встиг ще стихнути ту під босих її ніг на ганку. «Як дикий зойк!» «Я був певен, що то кричала вона!» «Розлігся в порожньому будинку!» Потім глухий хрипкуватий голос розлюченого чоловіка змішався з писком і неясним балькотінням дівчинки. Азалія Едер підвелася, не виказуючи ні тривоги, ані подиву, і вийшла. Ще хвилини зодві я чув хруплувати чоловіче бурмотіння, лайку і метушню. Потім Азалія Едер спокійно вернулась і сіла у своє крісло. Це дуже великий будинок, сказала вона. Я здаю частину його пожильцеві. На жаль, я змушена відмінити запрошення на чай. У крамниці нема чаю того гатунку, який я завжди беру. Містер Беккер обіцяв дістати мені його завтра. Я був певен, що Імпі не встигла ще й удійти від дому поцікавився, де тут поблизу проходить трамвай, і розпрощався. Вже десь посеред дороги я згадав, що не спитав у Азалії Едер, як її справжнє прізвище, ну, та все одно завтра узнаю. Того ж дня я ступив на стежку пороку, на яку привело мене це місто без пригод. Я прожив у ньому тільки два дні. Але й за цей час стиг ганебно набрехати по телефону і стати співучасником у вбивстві, співучасником постфактум, якщо є таке юридичне поняття. Коли я завертав заріг перед моїм готелем, африканський візник, власник багатоколірного, єдиного в своєму роді пальта, перехопив мене, розчинив тюремні двері свого пересувного саркофага помахав мітелкою з пір'їн і почав своє ритуальне. Прошу бос, карета чиста, щойно з похорону. 50 центів у будь-який. Тут він упізнав мене і широко посміхнувся. Вибачте, сер. Це ж ви, той джентльмен, якого я возив у ранці. Щиро дякую вам, сер. «Завтра о третій годині мені знову треба бути на Джесса Стріт, сказав я. «Якщо ти будеш тут, я поїду з тобою». «То ти знаєш, міс Едер?» – спитав я, згадавши свій паперовий долар. «Я належав її батькові, судді Едерові, Сер. відповів він. «Здається, вона дуже бідує», – сказав я. «Невеликі у неї прибутки, так?» Знову переді мною промайнуло люте обличчя короля Ситівайо і тут же перетворилося на обличчя візника здирника. Вона не голодує, сер, тихо мовив він. У неї є прибутки. Так, у неї є прибутки. «Я заплачу вам 50 центів за поїздку», – сказав я. «Цілком правильно, сер, покірливо відповів він. «Це тільки сьогодні мені треба було мати два долари, сер". Я увійшов у готель і збрехав по телефону. Я протелеграфував видавцеві «Едер наполягає в восьми центах слово». Відповідь не дійшла такого змісту – погоджуйтесь негайно телепню. Перед самим обідом майор Уенторт Кесуел кинувся до мене з привітаннями так радісно, наче я був його давній друг, з яким він сто років не бачився. Я ще не зустрічав людини, яка б з першого погляду викликала у мене таку ненависть, і якої б так важко було спекатися. Він застав мене біля стойки, тому я ніяк не міг видати себе за непотужчого. Я охоче перше заплатив би за випити, але він був один із тих гидких п'яниць, що виставляють себе на показ, набридливо лізуть в очі і вимагають, щоб кожен цент, який вони витрачають на свою примху, супроводжували музика і феєрверк. Зробивши таку міну, ніби дає мільйон, Кесо витяг з кишені два паперових долари і кинув одного на стойку. І я знову побачив купюру з відірваним правим ріжком, роздерту посередині і склеєну смужкою тоненького блакитного паперу. Це знову був мій долар. Іншого такого бути не могло. Я зайшов до своєї кімнати. Мряка і нудота похмурого південного міста, де не буває ніяких подій, нагнали на мене смуток і вдому. Пам'ятаю, перед тим, як лягти, я подумав про таємничий долар. У Сан-Франциско він став би прекрасною зав'язкою для детективного оповідання. Тут, здається, є трест візників, який має чимало акціонерів, сонно, подумав я. Як швидко видають у них дивіденти. Цікаво, що було б, і я засну. На другий день король Сатівайо був на своєму місці і протрусив мої кістки по бруківці до будинку 861 на Джесса стріт я звелів йому чекати, і коли звільнюсь, протрясти мене назад. Азалія Едер була ще блідніша і тіндітніша, ніж напередодні. Підписавши угоду по вісім центів за слово, вона зблідла, як крейда, і раптом почала сповзати зі стільця. Без особливих зусиль я підняв її, поклав на старовинну канапу а потім вибіг на вулицю і гукнув піратові кавового кольору, щоб він покликав лікаря. З мудрістю, якої я не підозрював у ньому, негр залишив своїх шкап і побіг, певне розуміючи, що гаяти часу не можна. За десять хвилин він повернувся з поважним, сивим, тямущим лікарем. Кількома словами, кожне дешевше, ніж вісім центів, я пояснив лікареві, як потрапив до цього порожнього таємничого будинку? Він, розуміючи, уклонився і спокійно звернувся до старого негра. Дядечку Цезарю, збігай до мене і скажи міс Люсі, щоб дала глечик свіжого молока і пів склянки портвейну. Мершій, тільки не кіньми, біжи пішки, я хочу, щоб ти повернувся ще на цьому тижні. Я впевнився, що лікар Мерімен теж не довіряє швидкості коней цього сухопутного пірата. Коли дядечко Цезар вийшов, ступаючи незграбно, але прудко, лікар вічливо і водночас дуже уважно оглянув мене і, нарешті, мабуть, вирішив, що зі мною можна говорити. Це від недоїдання, сказав він, іншими словами, це наслідок злиднів, гордості і голоду. У місіс Кесуел багато відданих друзів, які були б раді допомогти їй, але вона не хоче приймати допомоги ні від кого, крім цього старого негра, дядечка Цезаря, який колись належав її родині. Місіс Кесуел? здивовано спитав я. Потім глянув на угоду. І побачив, що вона підписалася Азалія Едер Кесуел. Я думав, що вона міс Едер, сказав я. Яка вийшла заміж? За п'яницю ні на що нездатного не робу, сер, додав лікар. Кажуть, він забирає у неї навіть ті крихти, якими її підтримує старий слуга. Коли принесли молоко та вино. Лікар швидко привів Азалію Едер до пам'яті. Вона сіла і завела мову про красу осіннього листя, саме стояла осінь, про примхливість його кольорів. Мимохід торкнулася своєї непритомності і пояснила, що це наслідок давньої хвороби серця. Вона лежала на канапі, а Імпі обмахувала її вілом. Проводжаючи лікаря до дверей, я сказав йому, що маю намір і змогу видати Азалії Едер значний аванс в рахунок її майбутнього співробітництва з журналом. І він, здавалося, був задоволений. Між іншим, сказав він, вам, можливо, буде цікаво знати, що сюди вас привозив нащадок королів, дід старого цезаря, був королем у Конго. Ви могли б помітити, що і у самого Цезаря королівська постава? Коли лікар вийшов, я почув голос дядечка Цезаря. То що ж це? Він забрав у вас обидва долари міс залі? Так, Цезарю, почулась її квола відповідь. Увійшовши... Я закінчив з нашим майбутнім співробітником грошові розрахунки. На свій страх видав їй авансом 50 доларів, запевнивши її, що це необхідна формальність для закріплення нашої угоди. Потім дядечко Цезар відвіз мене назад до готелю. Тут закінчується та частина історії, свідком якої я був сам. Решта тільки перелік фактів. Близько шостої години я вийшов на прогулянку. Дядечко Цезар стояв на своєму розі. Він розчинив дверця та карети, помахав мітелкою і завів свою нудну пісню. «Прошу, сер, 50 центів у будь-який кінець міста. Карета чистісінька, сер, щойно з похорону». Але тут... Він пізнав мене, мабуть, зір його слабшав. Пальто його забарвилось ще кількома відцінками, мотузка-шнурок ще більш розсукалась, і останній гудзик, жовтий роговий гудзик, зник. Жалюгідним нащадком королів був цей дядечко Цезар. Години за дві? Біля аптеки я побачив збуджений натовп. У пустелі, де ніколи нічого не трапляється, це була мама Небесна, і я протиснувся всередину гурту. На імпровізованому ложі з порожніх ящиків та стільців спочивали тлінні останки майора Уентор та Кесуела. Лікар намагався виявити його нетлінну душу, але дійшов висновку, що її нема. Колишнього майора знайшли мертвого на глухій вулиці і принесли до аптеки знудьговані спраглі сенсації громадяни. Усі подробиці свідчили, що ця колись людська істота витримала відчайдушний бій. Майор був негідник і не роба, а проте воїн. Одначе він програв. Кулаки його були стиснуті так міцно, що ніхто не міг розціпити пальці. Добросерді громадяни, які знайшли його, намагалися знайти у своєму лексиконі якесь добре слово про нього. Один зовній добродушний чоловік після довгих роздумів сказав коли кесові було 14 років, він був у школі серед перших з правопису. Доки я стояв там, пальці правої руки вбитого, що звисала з білого соснового ящика, розігнулись, і щось упало біля моєї ноги. Я спокійно наступив на це щось, а згодом підняв його і сунув кишеню. Я збагнув, що в останній боротьбі його рука несвідомо схопила цю річ і стисла в передсмертній судомі. Того вечора у готелі головною темою розмов за винятком політики і сухого закону була смерть майора Кесуела. Я чув, як хтось сказав групі слухачів. На мою думку, джентльмени, кесуела вбив один із цих негідників-негрів заради грошей. Сьогодні в день у нього було 50 доларів. Він вихвалявся ними в готелі, а знайшли його без грошей. Наступного ранку о дев'ятій я поїхав з Нешвілла. І коли поїзд ішов мостом через річку Камберленд, я витяг з кишені жовтого рогового завбільшки з півдолара гудзика, з якого ще звисали розсотані кінці шворки, і викинув його через вікно у тиху каламутну воду. Хотів би я знати, а що тепер діється у Буфало?